Estas semanas, pues, acá en el Let's go! Pues sí, començam avui dia 7 d'octubre de l'any de l'arma una vegada més el 1984, el vostre fanzim Hardcore Punk en múltiples ramificacions que des de Titoeta Radio Algaida Gaida emetem cada dissabte. En aquesta nova temporada 2015-2016 podeu comprovar que hem canviat el nostre horari, estem en directe entre les 4 de Sorobaixa i les 6 de Sorobaixa i ja no estem al 108 de la FM, sinó que estem al 107.7. Uh, en setam, uh, la temporada de Titoeta Ràdio és la número J29 uh, El 2017 són 30, que ara, més de temporada sí que el 12, uh, 29 28-29 I és uh, una temporada que des de Titoeta Ràdio han volgut dedicar uh, coincidint amb l'any Ramon Llull S'han afegit també en aquesta celebració del de conmemorament de, de l'any Ramon Llull i el hashtag, el lema d'aquesta temporada és la ràdio de les bèsties en al·lusió al llibre de les bèsties d'en Ramonjo, que va escriure a una cova de la tramuntana bé, ha controlatit és l'època de sants i beats mos acomiadàvem la temporada passada que havien santificat el Pare Serra fundador de Viles de la costa oest nord-americana Uh, com ja sabeu va ser... estava en la punta de lanza d'aquella expedició a on van sí, arribar les tenen tropes tenen... espanyoles Se'm va i no -les. Rics. Seríem rics També em fa pensar els pobres indígenes Avui al diari sí, veiem tant. com a la ciutat de Monterrey una de les filles que ha commemorant en aquest personatge tan controvertit a Mallorca havia estat decapitada I en xerraram d'això Uh, aquesta temporada han començat a Sora On tradicionalment havia un programa Clàssic de Tito Eta Ràdio Era el toc quasi, que vi Quasi 20 anys Quasi 20 anys quasi de 20 programa I enguany s'han pres un, un, un any sabàtic S'ho mereixen Però uh, també estan convidats a venir quan vulguin Si volen posar un parell de discos i el van fer ser presentant-hi Evidentment Un parell, no més eh? Un parell i tu li, li, li vas fer qualque homenatge Perquè no, hem començat però... amb aquest tema Ramonil sí. Que Me recordo un programa que se feia fa molt anys Feia més, més de 10 anys en aquest horari Que era el, el... Gaba, Gaba Gaba Hey, hey. D'en Toti D'en Toti, sí. ben bé No, un xiste barat o el que sé. També Después aprofitant per, per saludar els nostres col·laboradors habituals Que avui bé. no poden ser En Nour, amb Bernat, en Raül Cadascú tenia els seus projectes Però hem de donar les gràcies també en en Larry Que comanda la nave a l'altre costat del vidre, aquí al casal Pere Capella. Avui és la fira del Gaida. Era. Era la fira, s'ha acabat. Perquè, uh, és breu. És breu. És breu, no un temat. El casal Maguero, que fa molt ben que dura. És més breu. <sí> Bé, va uh... com deia abans, hem parlat aquesta cançó de, de Ramons, però per això n'hi ha de pesquis. Fem-te així un... un tic en el top Oh, i... que ben ante. I toquem tus punc, cançó Ramon Bé, una cançó que no té molt de punc Però bueno, que també xerra de la ràdio Que és el que feien altres Una cançó que apareixia al, a l'àlbum End of the Century Exacte L'àlbum vegano, se diu, de los Ramones Perquè era únic o no se ve cap xupar de cuido? Ah, per això sí. No, no m'havia fixat amb això, però bé, bueno, està bé uh, Si toquem un poc més sèrio, un poc més un bon nostra Que serra, nao Bueno, és... sé, sí, digue-li el que vulguis I podem escoltar un tema de d'un grup ben veterà, que m'aprec que encara uh, toquem, sona d'exploitats. Sí. Del uh, de seu tercer LP,' uh, Let the Star Wars Save Maggie One Day, han triat tema Save Below. i distorsió sí, molt recomanable Troops of Tomorrow el tercer do, segon àlbum però això el tercer uh, The Late Star Wars I May One Day del 83 ah doncs és aquest és un ser... àlbum que no conec és... molt ràpid molt ràpid redescobrim veies bandes mm -hmm. noves bandes algunes locals i te'n recordes i algunes de fora i sí. uh, algunes ens acomiadàvem el mes de juliol demanant-nos què passaria com ens trobaríem al món com seria la vila uh, ara a veure després d'un mes no, d'impàs i algunes coses, sembla que tot se mou però al final tot segueix igual aquesta sí, és la sensació eh. que mos queda igual, estem, fent, igual. estem fent recuento no de vots, estem fent recuento de, de la nostra porra habitual de Balconing els nostres jutges han tancat la temporada però hi ha molta controvèrsia o sigui que mirarem de contactar amb ells al llarg del programa o si no, més en van uh, seguim escoltant Canya? sí, un grup mm, que és poc conegut realment de fet jo només sé això, no sé res d'ells són els decadents, és un grup alemany molt, molt tan arco-pum molt rotllo cràs en la presentació de les portades que s'obrin i, i això, bé XDP se diu me pon algo com Bro furde belt, un caviar furde empast me pareix molt bé, no tinc I... idea <laughs> i el tema que escoltarem també mostra toca de ple, perquè se diu Orson uh, Orwell Vision. Orwell Vision aquí el 1984. Feida, això era el decadent de, del seu únic elepe que nosaltres coneixem el seu segell decadent records i això va ser gravat el 98-99 Me crida l'atenció el que diu la contraportada ben gran a dalt de tot mm -hmm. Please don't buy this records Per favor no compris aquest disco Com ho faríem jo? Si no el no compra ningú això. Bueno la qüestió Però, ja... és... Si vosaltres voleu, si voleu gravar Aquí està disponible Xerrant de cintes um... Bueno, mos hem trobat moltes coses a l'Agusti del 1984. Ja sabeu que podeu contactar amb nosaltres a través del nostre burofax, ara és 1984@gmail.com o a través del nostre telèfon el 9225381, sempre quan sigui en directe. Uh, I una de les coses que mos hem trobat a l'Agusti ha estat un casset, i és que els cassets tornen amb força. I si sembla fem un impasse amb aquesta selecció de bandes musicals que escoltarem Sembla que del nord d'Europa, Jota. No, he de tot. Doncs posarem algunes de les coses que mos han arribat. I aquesta és en format casset, com dèiem, una banda de Menorca, molt crua, tal com mos van poder detallar aquells que la varen vora aquest estiu passat. La gent usura va estar tocant a Menorca una cova eh, ben fosca i van tocar amb aquest grup que se fa dir Disrage. Eh, han tret un casset que se diu Nois Ritme amb un celler de cassets, que és la primera referència que treuen, són sis cançons i escoltarem les garres de la OTAN.. de guerra, ruido nuclear, ruido desde Menorca. Aquesta gente uh, va a registrar estas canciones el pasado 20 de mayo y podéis uh, contactar amb a través de cranealfracture.com uh, y diwan se presentan con este ruidoso EP queremos hacer ver que en una isla de mierda como es Menorca también existe el punk y también existen los punks encerrados dentro Muertos de asco, estamos ansiosos de enseñar nuestra música y decir a quien le ha molado nuestro ruido que pronto sacaremos nuevos splits. Esperemos que mejores que este EP. Aison a la guitarra, Tonia. Al bajo, Kelio. Y la bataca y la bau, Amperche. Molt bé, que en menorquins. A menys, si els se poden veure en directe no sé. a, a Mallorca, sí, si no, hauran de pegar un bot. Ah, se pega, o se ve, els anem a cercar. Uh, Però pues, m'ho anem per fred, eh? per fred. Amb una banda mítica, són els una banda de Finlàndia, una banda finesa. I... Tenim un LP, que és un poc recopilatori, de, dels seus primers anys, bé, fins del 84, no sé si varen... si van continuar després, això no sé, però no, bueno. Uh, escoltarem el primer tema, que és de la primera que feien, de l'any 1980, d'uns set polsades, que se diu Comen y Rock, alguna cosa així. Ja ara veuràs, se'n van ratos. No sé, Sà tulleu vapaa, Muta mikäs on, sà tullus, Kohan tullu sikrappina, Kone kaadisan timmeta, Vuotias jäi kätrytä, Lentii vapahtajaa, Mä yrittää käyntsä sotaa. Kone! Sà tullu Kone! Ja pätty ties, Kone! Sä joudut pitkä me sirmukseen He kiepik aiken musiikin, peseitin sittavan aivoja, mut kuunnelkaan virsiä, ne tuovat teille niisautta, ja ajakollahi joukolla, alistavat kansaa, he leittimät olevansa pomoja, suurella jättakastalla. Tone, sä et kuivut pian, Tone, aivan liat pian, Tone, sä et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 Maiin sa akotu opita ja sin senuta eta on min haskajan täää Kuista häista sa ensin perää kovaista Epäää koeta no, Socialatu ja kun maisää se sama Pusta älä turrra pelja ja Doncs això era el primer que feien els ratos, que com comentàvem van fer Fede, que era bastant més punts rock, i després tornaren bastant més crus. Sí, no, més hardcore, no? Més, van hard core, bastant algun... brut, després també, sí. molt... Crec que sí que van tocar molt d'anys, eh? Pot ser, pot ser, no ho estic oh. segur. I Seguim... d'aquella mateixa època veig que... Bueno, d'aquella mateixa època no, ten permís pòstic, jo això. Amem, amem, què, no què és això que, que surt del teu baul? No sé exactament de quin any és, però jo... jo gris d'ignorantes l'inxerrant una banda nòrdica també eh? suica, suica. i que són totals els totalitars són totals sí, els són totals, se pot dir uh, això sí que és cru cru, de veres i doncs si t'apareix podem escoltar bé, les és... i Masterboard i estem que en triat el primer de sa que ara bé que és Annie no sé si ho pronunciï sí. supos que no, però bueno els grans total i tal un LP ni Monster Board on deuen que vos sou de, heu de follir eh, eh, seguiu escoltant 1984 i, i aquest, eh, aquest darrer mesos hem estat folletjant coses que mos han enviat i que anirem mencionant perquè val la pena una és eh, la revista de còmics deriva que, que amb el seu número 1 se presenta en societat eh, de la mà d'edicions del despropòsit i on trobam una bona grapada de, de còmics eh, dibuixants mallorquins com en Pere Salvà Mota, Pep Migarau Pau Arevalo, Carles El Saura Carlos Riera eh, Daniel Samarro, Pau Arevalo, Pato Agus Ripoll, etc. etc. Val la pena, val 4,50 euros i és molt fàcil de trobar les tendes de còmics, sobretot de Palma i una altra novetat que, que hem, de la que hem sentit a xerrar és la de la, la futura edició d'11 pulgades de la banda mallorquina Ordem Mundial. Això arribarà ben aviat de la mà de la vida submús coincidint amb la seva eh, gira que a partir de dissabte de la setmana vinent el cedurà per, eh, per Estats Units i Califòrnia. Doncs estaran tocant al, a Toronto el dia 24 coincidint amb un festival que se fa dir Not Dead Yet i on fa eh, eh, Actuarán mogollón mogollón de bandes a llarg de tres dies. Uh, TITLE FIGHT, UNA VESTI INCONTROLABLE, uh, DESTRUCTION UNIT, POWER TRIP, FOUNDATION, EXTORTION, SOTS, DIAT, uh, SUICIDE, i etc. Un mogollón de bandes. Allà estaran els mallorquins ORDEN MUNDIAL. Una de les bandes mallorquines que més en fora ha arribat. I, i el sellei, La vida és un mus, per la amb ells, amb aquesta llira, traguem-lis un single d'edició ben limitada. O sigui que estàveu atentos si el voleu tenir en la vostra col·lecció. Són tres cançons que adelanten el seu bandcamp de la vida sumús, eh, Sombres clavades, i la que escoltarem, El Gobierno y desesper Desesperanza. Recordeu que si estàu per allà, el 26 d'octubre Pittsburgh, el 27 a Washington, el 28 d'octubre a Philadelphia, Orden Mundial també estaran el 29 a Boston i el dia 30 d'octubre a Nova York. I al 6 de novembro a Londres. Aquest es el nuevo sonido balear de orden mundial. Era en ordre mundial unes noves cançons enregistrades aquest mateix estiu, als estudis Impala 1, a càrrec d'en Xano Moraes, a, a Sant Ferriol, aquí a Mallorca, eh, i que esperam que vegin el llum ben aviat, en format single, com vos deiem. I també vos deiem que a l'ordre mundial estaven atuant a Londres, tancant aquesta escapada nord-americana, i on tenen part del seu quartier general, ara i ho faran un concert dins un festival que se diu Static Shock Weekend, que se fa a Londres Entre el 5 i el 8 de novembre I on actuen bandes com Blazing Eye, Una Vestia Incontrolable Shirmak, que és una banda nord-americana Que estarà a Mallorca el mes de desembre Anasazi, Arms Race Cool Syndrome, Digital Octopus Disguise, e fialtis the Flex Frau, Good Throat The Love Triangle, The Lowest Form No, Obstruct Perplex, flash Peace, Sang Sauna Youth, Semi, Ceci Blur, The Swear, Snob, Vértigo, Sonic Order, Sudor, Urbanoia, Violent Reaction y la banda también mallorquina, Trance. Así vamos con vosotros, el Static Shock Weekend de Londres, el día entre el día 5 y el 8 de novembro. Novedad. Per cert, una salutació cordial a tots aquells que estan de ressacant en Las Vegas després de celebrar els 3 anys de d'Old Kids Brigade, un celler distri de Mallorca, que ahir ho celebrava amb un concert de sa a Palma, a on actuaven pues, una bona grapada de, de bandes de l'escena punk mallorquina. Bandes com Quatermas, Wasted, Femmes, Broken Youth, Trau, Blunt i inclús els reformats ISD. Seguim escoltant crustades de tot el calibre, I, I molt crustà, des d'aquest pic de, No molt molt bé de... De Suecia, i que, en aquest que és d'Utsala. Que t'hi donen si han d'Utsala per sortir les bandes que surten d'allà. No sé què té saig d'allà, però... Uh, a lo millor... Cosa té, cosa té, Fede. No sé si coneixes el Discompto. Discompto, una genial banda sueca. Molt ràpida, molt distorsionada, això. I, donc, escoltarem un tema, és... El tema Nar Jordi Endor, del seu LP eh uh, després Era en disconto de Suècia amb aquest infernal àlbum per passar a una hora baixa de qualsevol moment a l'infern. Uh, I a la nostra bústia, més coses que se mos acorren a Caramullan. Hem començat pintura per les que estaven a dalt dels Caramull, que són les més recents, com els temes que escoltàvem abans d'Orden Mundial, el casset de la banda menorquina Disraje... I una cosa que acaba d'entrar fa molt poc, eh, doncs se van registrar fa cosa d'un mes, és eh, lo que un adelanto de lo que serà el nou single de la banda mallorquina Wasted, que estan a tope. Eh, van enregistrar un grapat de cançons al passat mes de setembre, als estudis de ST d'en Tomeu Porrat, i, i ja ens mostren fins i tot lo que serà la portada d'aquests 7 pulgades, una, una portada que vindrà de la mà de Monjo Inferno, un il·lustrador que respon al nom de Gavi i ens adelanten tres cançons D-Day, I Lost My Pants i la cançó que escoltarem, I Walk, I walk. Pues eren la banda mallorquina wasted eh, van estar tocant eh, a la posició eh, i aquests són els seus nous temes que ben aviat eh, trauran en format single ho han enregistrat a D7 Studios i també darrerament per a aquests estudis han passat altres bandes com usura una, un, estan preparant el que serà un nou single i eh, i, i bueno, ben, quan no tinguin mesclat esperem que ens ho també al nostre bústia vos convidem a, a enviar-nos la vostra merda de totes maneres, eh, es una estona escoltarem okay. el que han fet que el vam presentar ja a final de temporada però després el traguerim més avant que a principi d'estiu sí, però, el seu LP vinga, després el podem escoltar després, venga. per cert, saps que ha sortit el cartell del Jonatic Fest uh, és la tercera edició en guany i crec que era ahir quan van va sortir eh, els, els primers cartells d'aquesta cita amb la música eh, més d'alt voltatge que es fa per aquests Rodols. Enguany eh, també se farà al Teatre de Joseta, eh, sirà amb entrada gratuïta i la data serà el dia 14 de novembre. Eh, això serà entre les 4 i les 2 del vespre i l'entrada és gratuïta però s'agraeix una donació per finançar. Uh, la moguda, doncs no només toquen bandes locals sinó que també ve una banda de Barcelona com a cap de cartell són de capaces, si l'any passat era Estricalla i l'anterior 24 idees pues doncs en guany duen una banda potenta uh, de l'escena de, de Barcelona. Barcelona, també estirant les bandes Fast Art, Ebet Femmes, Orquídea Scabot on Boat, No More Time, Forces Elèctricas d'Andorra, Taste My Sweet Revenge, Tigre Jet Junior i Fracàs Absolut exposicions haurà exposicions, uh, paradetes, projeccions, etc Tot això en el teatre de Joseta. I, i bueno, seguim amb, amb més canya. Idò, seguirem amb més canya, que molt anant amb Escocia. Seguim el mateix paral·lel, no? Sí, eh, pel nord, però ja és bastant Meridiano. diferent. És bastant diferent el que escoltarem ara. És uh, més celta. Són els van bany d'Escocesa, del seu primer EP... Uh, que se diu Respect, Protect and Reconnected, escoltarem el tema, el primer, que se diu From the Heart. Des del cor. Des del oh, cor. Buddy, This is how we do it in Scotland. Mm -hmm. Sucks in the nuts, all the quints in your head. Quints never ever seen. Sucks in the butt, they'll leave what they say. But they'll just put those on what's in one day. Pain from my own fight has sinks inside me We're just a state that's always meant to be Won't take my life more with me, real to God Won't take thoughts as for me, then it runs Simply chase all by yourself in spots So life the day, the thought, you too, One reason you don't want to hear It's a god of sin for the lazy I fear These words are so drunken, they're out of breath The power of this person is a place of good It's not a sin for this man for control It's not a sin for the guilty one who knows The law isn't still, it's a very point right? Respect right on both ways, that's why someone's stop Doncs pues, això era el, el descarre d'Escòcia, de, de, de, de, de i un local bastant diferent. Gent que després, o abans després, ha passat un bon quina molt de grup a la No Fede, com a la Edició, ni grup de, grup de, que, un, de la sí, Celta. Sí. Noventera, no? I esquadra. Sí, i molt, molt de la terra, molt tribal, no? en, amb els seus digeridus i tot. No mm -hmm. m'agrada molt també que s'escen sí. ell. Sé que tu sents especial debilitat sí. per aquests discos. Sí, d'aquí una estona escoltem una altra que també Però abans xerraven d'Usura eh, una genial banda, hem, hem dit que van estar a Menorca tocant eh, aquest estiu eh, i, i que acaben d'enregistrar uns quants temes nous a DST Podem recuperar, si te que aquest àlbum que va treure Grita o Muere amb la modesta col·laboració d'uns servidors sí, i d'All Keeps the, the Gate uh, sí. Són... Uh també he eh? que aquest setembre van... també he que aquest setembre ens van poder veure aquí més casal d'Espat i Pere i Capallà em veus estrellat i tot en sí, va, va ser, ser un, un poc accidental però no va passar res va ser un tonteria és la ràdio de les bèsties, ah. ja ho dèiem començàvem així i és que eh, no ho vam poder anunciar però va, va sortir la, la proposta de, de fer un, un concert Uh, coincidint que la banda catalana Arrest uh, estava per Mallorca, per Mallorca i van venir aquí a tocar el pati del casal Pere Capellà juntament amb, com... amb Perca d'Absolut usura, usura i Quatermas recordareu que el mes de febrer va venir Vialca amb unes condicions climàtiques un poc més extremes i que el, men... quan anaven a començar Està, Estan més extrems, quan trobes jo dies d'any, climatològicament parlant però aviar el que va poder tocar, si us sí, recordeu eh. I, i Usura se van quedar, sense poder, se van quedar a l'escenari i Fracàs Absolut ja no van trobar ni escenari, aleshores van pensar que seria bona idea que toquessin els sí, el continu... dos, el dos que no pogueren tocar per fobre que continués el concert uh -huh. d'aquella manera, i van tocar Usura van tocar Fracàs Absolut van tocar Arrest i va acabar el concert amb els ous 3 estrellats i 4 hermes. Que per cert, he sentit que tenen uns temes nous enregistrats mm -hmm. i que també preparen un single. Però d això em poden xerrar d'aquí una estona. Perfecte. Torna'm uh, a usura, si, torna'm a usura. Si 10 cançons que són un pepinazo. Pepinazo un per pepinazo. Se titula Legado. Legado. I lo, si te pareix, podem escoltar el tema que dona nom en aquesta LP. Això era la força de dosura i ara... Una força aquí, que vam poder patir aquí, aquí. mateixa eh? Sí. Un volumen ultrabrotal. <ríe> hi va haver gent que la va patir. Jo la vaig disfrutar. Jo també, sonava que... que vam, bueno, ni el Doctor's tros, Music Festival van sonar així. Tronava, tronava molt. Però bueno, va ser fantàstic. Per cert, a, a, al concert, mentre estaven fent intentant fer la prova de so, van pujar aquí i van fer una entrevista amb la banda catalana Arrest. Mm. I, i la podem a lo millor emetrar de la segona part del programa um, Continuem amb bandes mallorquines i, i una altra que, nos, que ens sorprèn són Trau, una banda que des d'aquí vos recomanam a tope, van treure un primer casset uh, primer d'aquella gravació van fer una, una edició en CD, autoproduïda amb portades totes diferents, després de la mà de Yellow Dog va sortir un casset que s'ha reeditat recentment uh, de la mà de All i ara, la seva segona gravació ha sortit al carrer, o està a punt de sortir al carrer, de la mà d'un de... celler alemant. Eh, escolta'm, com comença la cara veda Trau? Això és lo nou. serà en i això eh, és com comença la seva cara bé del seu debut eh, en format vinil a eh, uns 7 pulgades que surt des de la mà d'un celler i que és una tenda, una botiga de discos a Berlín que se fa dir Static Shop crec, si no m'equivoc Molt bé uh, Seguim amb Crust una cosa que se, se, va, se, va nomenar, o se, se li va dir Neocrust va ser a partir de Megamanco evidentment és 12 pulgades de hiatus que siu The Brain. No banda de belga. Belga. Bolinga. Xocolata, eh? <ríe> uh, i cerveja. Estava bé. d'aquest aparell... Bé, això ho va treure... cosa que passava molt en aquell tendre, mitges en dos cellers, un split de segell, que eren d'escorrer a est i es profan existents. De, o, un europeu i un altre... No. i l'altre de Minneapolis Estats Units. <ríe> I això uh, afavoria la, la, la bona distribució que tenien a, a aquest discs no? Se movien molt a Estats Units i a Europa. Europa. I Europa totes, són dos que van treure molt, molt bones bandes en les anys 90, això molt anar-hi al punt d'aquest bé, uh, joder, uh, iatos, i van al Montbecan més, perquè n'hi ha moltíssimes, tipo, el nou, ja, va, es, es primer, el primer de l'Anaus, va ser la primera edició amb aparell de, de profanes existents, i, bé, grups així... Oscurs i crusteros. Aquí t'apareixi... Jo crec que podem anar a tope a enviar amb aquest àlbum que m'aflida. I de Escoltar and with the ballot bots. Menys de 48 hores va finalitzar el procés de consulta que els mestres i professors de l'Assemblea Docent havien organitzat per conèixer el parer dels treballadors de l'ensenyament públic de la Silla respecte a la proposta d'acord que va fer la Conselleria d'Educació. Com recordareu, a la reunió celebrada el passat 30 de setembre per ratificar, la pro... ratificar aquesta proposta, el comitè de vaga de l'Assemblea no va signar l'acord a l'espera d'acabar el procés de deliberació i consulta que es considerava necessari per a un acord de tanta transcendència. Els resultats provisionals eh, de dispos d'ahir vespre, a darrera hora, mostraven un total de 4.768 vots a amesos, 1.223 vots favorables a signar l'acord, 3.294 vots contraris a, sig a, a signar-lo, 227 de blancs, 24 de nuls, 187 urnes en 185 centres educatius. Eh, això suposar un 25% del sí i un 69% del no. A més, aquest resultat no eh, són ben clars i no deixen lloc a cap dubte sobre cap a on es decanta l'opinió majoritària del professorat, segons diuen a contrainfo.cat. De qualsevol manera, la valoració dels resultats i les conseqüències que es deriven dels mateixos es faran a una propera assemblea en data encara per determinar. El, consell, el conseller Martí Marc va volar dur la negociació amb carreros sense sortida, segons el parer de l'assemblea, i col·locar aquesta... En una posició difícil, amb la mobilització del professorat i el resultat d'aquesta consulta, veu com els seus errors polítics se li tornen en contra. I seguim obrint el nostre baúl i rebem una cançó anònima amb un missatge. Una cançó anònima? No, sabem de qui l'envia. Són quatre germans que, com vos deiem, ah, havien estat fent feina els darrers mesos amb, els, amb les seves noves cançons. Ens adelanten que aquesta segurament aparegui a uns 7 pulgades aquesta tardor. I també ens envien un cartell d'un concert a on participen. Sirà el proper eh, dissabte 31 d'octubre a eh, Inca, eh, l'antic Quartel General Luque, eh, una velada titulada Leather Fest Rock and Roll Festival i on participen un eh, mogollón de músics en directes del calibre de Hombre Internacional, eh, Black Cats, Darko, Culdadis cool i presumposament no faltarà DJ Barrabás i DJ Uh, haurà menjar, haurà motor i tot amb entrada gratuïta el 31 d'octubre a partir de les 5 de sora baixa Oh, Seroi ha ja arribat o, o, o, Ha tornat ja arribat. Quatre mans així, així ens acomiadàvem Amb una Amb una pluja d'aus, Aquí el pesc Vano, al pescà Va ser un una Un una no De qualque veïnat Que ja esteja... No podia pos. Pues. I va dir que Aquesta gent no ha sopat I li donarà un ou Ben dit Eso. Ben dit pues li, li donarem Algo també Si t'assembla sembla. Sí. sé Un pot de De renau Mencimor Escolta En aquesta oue i de quan deia, uh, Sarai ha ja tornat a Rijiroigón, des dels Estats Units, del seu monument, L.E.P. Monument d'anit lladres. El tema que hem triat és primer, a Larry, enrosca-li l'Illawitz. Grrrr! Això era His Heroic Gons, el seu monument lladre i el tema, Like Tot un clàssic. Eh? Tot un clàssic de època cru. Ei, m'he trobat un... Estava llegint ara un fanzine d'aquests que mos hem trobat aquí en el caramull de material. Crec que ho haurem de... ho haurem de racionar les properes setmanes. I és el fanzine Escena o Escena, que arriba des de... Des de la zona de Buenos Aires, Argentina De la mà d'en Tomás Espicoli Aquest està datat al maig-juny de l'any 2015 uh, I aquí trobam uh, entrevistes i articles Amb personatges com en Santi Reinas uh, Denti, Lord Tronca, ZZ, Dislexia Free, Sordo X, Un Nuevo Chorismo uh, Daniel Leone i Xun Nakaseko Skaters, Punk Rock, Reggae Una maquetació habitual i, uh, com ja ens tenen acostumats i també trobem una entrevista amb la banda STA ja sabeu que és una banda que té el Quartet General de Barcelona, fan d'up instrumental i darrerament pues, estan més que a tope uh, aquí sovint sonen al programa uh, però crec que avui no no serà el cas uh, per cert, el seu DRLP Devastación també ha sortit en casset a, a l'Argentina i ens informen de STA que el seu proper concert serà el dia 20 de novembre uh, si no m'equivoc uh, serà a València a la Rambleta uh, un cicle pel primer, a la primera trobada de discogràfiques nacionals independents Ciclo Edita uh, això ho presenta la Cúpula del Trueno uh, i seran tres dies on es tiran protagonitzats per bandes de diferents lleis, per exemple el dia això va arrencar el dia 16 d'octubre, la setmana passada no, ahir Avui mateix comença precisament, no? O oh, ahir. Eh, els sellis protagonistes eren La vida és un mus, Boston Pizza Records, participar en bandes com Mental Signals, eh, Anasazi des dels Estats Units, Wind Atlas, Cruz Cruz Cruz. Continua la setmana vinent amb STA, Fase Nova i la banda Balcanes, eh, de la mà del seller Discos Humeantes, que és el seller que treurà l'O 9 de, de STA. I això acabarà el dia 11 de desembre, també a la Rambleta, València, amb, amb el celler Sonido Muchacho i la i eh, les bandes Juventud, Jutxer, Disco a les Palmeres i Siesta. I ara anem a continuar també amb un altre material que, que està a punt d'arribar. Eh, se tracta d'una altra set polgades a vinil eh, compartit, aquesta vegada, entre dues bandes de Mallorca, de Hardcore.com a uh, machete, vamos, son Iron Merda i Fracàs Absolut serà la segona edició de d'Iron uh, Merda ja van treure un... se van presentar amb uns 7 pulgades uh, també aquest any passat i serà el debut serà el debut d'això que sona el eh, Larry? Uh, Fracàs Absolut Fracàs Absolut Aquests eren eh, fracàs absolut Una nova banda de, de Hardcore i Punk de Mallorca Ells s'autodefineixen com autèntics fracassats Fills bastards del Punk Va, Se van formar l'any 2013 I fan aquesta barretja de Punk i Hardcore eh, Ràpid i des, desferrat com diuen ells. Els seus components provenen de bandes com Ate, Trau, Bales Perdudes Uh, Motor 49 i, i compten amb un split que sortirà ben aviat uh, amb aquesta banda, Iron Merda una banda també mallorquina que va treure com vos dèiem abans, uns 7 pulgades uh, de la mà d'Hulkies Brigade pues, aquest passat any Escoltem com, com sonarà aquest split, Iron Merda presto, presto. Presto. Pois, o que acabou de escoltar é uh, merda, mesmo porque é absoluto, merda absoluta. Que é o que se dirá, uh, se explica a pé que trobarão ele dos amigas. E, agora, se vos por aí, escoltarão uma banda inglesa que não me fede, ela lhe agrada muito. Uh, são as, crés, as, blood, as, bloods, as crás, as bladas, que o fan para assistir as e escoltarão a TV Screen. All right, no, out. Off, right turn. Take your foot in the air Stand against the wall Here's a fucking gun Take them again It's so shot Oh my god. Hey, Wow, qué des. Pues sí, me flipan. La veritat és que una, una banda molt recomanable... Muy recomendable. Encara que tinguin aquestes bateries tan característiques... Són ritmes... Se, comentava en Codi, vaig dir que són ritmes pocs humans. Poc humans. Clar, son... són... Són caixis. Caixis de ritmes. Sí. Mira, d'aquí cercant de tots els papers, mos hem trobat de quan, de quan Usura se'n va anar a Menorca, que xerràvem abans, mos hem trobat el Flyer. I va ser el passat 4 de setembre, un concert que va ser a Cal Dimoni, a maó, una cova... Concert titulat Explosió Hardcore 3, a Menorca, amb K. I van tocar Osura però també van tocar Iron Merda, van tocar fems i van tocar Disraje, la banda que hem posat de Menorca. Van tocar també un altre grup que se fan dir Kavec. Van tocar Pele i Puach. Amb els membres de Puach estan instal·lats a Menorca, segons tenim entès, i solen tocar eh, per aquella banda no? ferreries i tal. I, i bueno, també el passat 12 de setembre vos recordàvem que aquí a Tito Veta Ràdio vam voler encetar la temporada de escalfant aquesta temporada sí, titulada, una mica de pre Pere, la ràdio de les bèsties amb aquest concert no, no, uh... no va poder ser més bèstia no. va ser bèstia, sí, sí t'imagines? Sí. por cierto a Xerfem por... eh... se marcaron, creo que de las banda que hemos tocado en el Old <ríe> eh, para mí fueron los mejores ¿Sí? Cerraron el, el concierto Y muy buenos o sea, ¿Cuál espero que no te ha ido? FEM ah, Recomendado 100% Una bandaza mm. Pues una otra bandaza De parida a Mallorca um... Lo que dejo Por un momento Voy a imaginar Si veo las cuatro hermanas De Rebunas en dos horas Esbalda de Pina, no, que es hagués va... enviat un whatsapp. No, no, el, el problema no va ser, Pablo, és fède. No, bueno. no, bueno. Doncs pues anem amb una entrevista que tenim enregistrada. D'aquest i... dia, 12 de setembre. D'aquest 12 no, de setembre. 12 de setembre, eh? era un dia molt significatiu, no?, el calendari. Ah, bueno, sí. Uh, sí. I, bueno, vam estar xerrant amb la gent de Barcelona, d'Arrest, i a continuació vos presentam com va quedar aquella conversa. Escoltes, Titoeta Ràdio. Avui amb una píldora especial degut al concert que tenim previst al casal Pere Capellà d'aquí al Gaida, amb una banda que arriba des de Barcelona, se fan arrest i avui ens acompanyen un poc als estudis. Xerrarem en ells i, i farem reposició d'aquesta xerradeta, per exemple, el 1984 a partir d'octubre, quan reprengrem uh, la temporada. Ara ja sabeu que estem al 107.7 de la FM, en lloc de del 108, ja no estem tant a l'extrema dreta i, i bueno, he començat a escoltar un, escoltant una cançó que se titulava Te suena, amb la que Arrest, la banda de Barcelona que actua avui al casal Pere Capellà entre les 8 i les 12 del vespre amb una les altres bandes locals pues, una cançó que, amb la que obrin el seu single Els apresenta'm, si ho sembla, ells són encortat en Immanuel, en Diego i en Xavi Bones tardes i gràcies per estar aquí Bones tardes, Bones tardes a tu Què tal? Pues Avui com vos dèiem Estiranda, actuant aquí en directe ajuntament Amb usura i fracàs absolut Dues bandes que se van quedar sense tocar El junyà, el mes de febrer Quan van organitzar una festa En concert amb Bialca i altres grups locals O sigui que tal i com van dir Els ha convidat per obrin aquest concert També s'afegeixen quatermes i ja rest Eh... Uh... Les vostres influències, després d'haver escoltat aquesta música, són punkarres, ho hem de dir. Sí. Ara mos pots escoltar Obvià. qualsevol, no? Per deparar un poc en context. I pels entesos, o els aficionats que som alguns al punk, és una vessant uh, molt britànica, no? Se la coneix com Street Punk, sí. Oik, o simplement punk de futbol. És, és, no, és punk, simplement és punk. No és res més que punk. Ja està. Sabem que feis versions, alguna... Ah. Ara, ara mateix no en feien cap. Ja no feien, no? Fèiem una de ja, mit, sí, però no. Ja no Que precisament és la banda que sona de fondo. Sí. Però ah. ahir el concert que va oferir a la posició, eh, a Palma, és, em és va un... fer una de Cogni Reyes. Eh, no, no, exactament. No, no és ah. nostre, és nostre. No, és, és, és un riff que s'assembla bastant una de Cogni Reyes, i ja aquest sempre fa la conya que és una de Cogni Reyes, però no és. ho és. Com va començar aquest projecte d'una banda que se fa dir Arrest? Eh? Arrest. Arrest, arrest. arrest sí, en, en català. En català. Que Molta penya es pensa que és en anglès o alguna cosa així, però és Arrest en català i prou. Doncs Re ens vam juntar al març de 2011, en Diego, en Xavi i jo anàvem molt a veure els partits del Barcelona en Bar, sí? i en Diego, que sempre té moltes idees, va dir, ja que jo que sé, el Xavi toca bateria, jo toco guitarra i sempre ha sigut cantant, doncs perquè no fem una banda dedicada així a mitj-hooligan del Barça. Llavors ens vam juntar i ràpidament vam dir en Cortat ho proposar i vam fer Stoikov, que és un grup que va néixer com, bueno, mig conya a mi en sèrio, però al final ens va molar molt. I va arribar un moment que vam decidir de no només xerrar de, de quatre xurrades al Barça, sinó també fer un grup més en sèrio en el sentit de les lletres, donar més actitud, un contingut més polític o social o personal, com vulguis dir-li, i d'aquí va néixer arrest, gràcies als partits del Barça que veiem al Bar. Bueno, per a la, la gent més jove o els que no siguin aficionats al futbol o al Barça en concret, Uh, val la pena recordar qui era en Stoikov, no? Hombre, un grandíssim. digue tu, digue-ho. Stoikov era, era un paleta que jugava al CSK de Sofia. A Bulgària. A Bulgària. I el vam fitxar al Barça. I, i llavors, és molt famós per al pisotón que li va fer a l'Arbridge. I va estar molt de temps sense jugar. I era un tio això, era un, un obrer, saps? I a part, coronel de, del de l'Ejército Rojo. Sí, perquè jugava l'equip de l'Exèrcit. Perquè jugava l'equip de, jugava de i directament et donen... Llavors sí. era un paleta, futbolista i, i, i de l'Ejército Rojo. Un, un mita. Sí, un va mita. jugar al Barça... Va arribar crec que al 89 90 i va estar fins, bueno, fins a última ah. època quan va venir el Van va no, bueno, claro. no, perdó, bueno, amb, el, amb el Robson, 95 96 va marxar, quan estar... Mourinho era segon entrenador del Barça, sí, sí, per sí. i després va marxar un any o dos al Palma i va tornar, i bueno, que passa que tenia molta rauxa, tenia molta ràbia, es sentia molt colors i sempre era molt polèmic, insultades el Real Madrid a saco i això. El seu aspecte físic a més recordava John Rambo, no? Sí, sí, Entre bueno, John Rambo i Pedro de los Callejeros una mica. Sí, era quinqui, eh? Sí. Sí. Sí. Llavors el tio també es feia molt, molt estimat per l'afició perquè tenia molta rauxa i ràbia sempre criticava el Madrid i sentia molt descolòs. Bueno, pues bueno, Deia jogador... frases com, jo del Madrid no hablo perquè me da asco. I llavors aquestes coses, bueno, al final, mira ha un nom que també és fort, Stoichkov i bueno, una espècie d'homenatge i també mig conya, pues, bueno vàrem fer això, i això d'aquí va néixer Arrest, que és un grup una mica més en sèrio Ei, que vos sembla si escoltam una d'Estoichkov, se pot? Vale, sí Perquè vau arribar a treure uns 7 pulgades, no? Sí, sí, sí, sí. <laughs> Vam treure uns 7 pulgades, que són dos cançons que van gravar a la mateixa sessió, que és maqueta de Arrest i van trobar un friqui més friqui que en altres i us ho va treure molt sí, bé. en, en <ríe> Jaume de Black uh, Sí, en que toca en sac i toca ara jugó a la Moncloa també, el grup aquest en Tio bueno, el tio li va flipar i, i va ser, quan vam tocar els Cessio 137 i Asac, en l'avió de tornant de Mallorca cap a Barcelona, a l'avió, abans d'arribar a Barcelona, m'ho va proposar. I al final, mira... Coses que... que he passat. Doncs pues mira, pues, anem a escoltar una de les dues cançons de... on, per, per suposat, surt un estoico a la portada. Claro. Home, eh? <laughs> eh, hi ha dues cançons, una és Barcelona Suporters, que segurament tocareu aquesta nit, no? No no? No, no. no? no, no. I una altra que se diu Messi Nois. Tampoc la tocareu? No, no. Vaya, bueno, anem escoltar-les. <laughs> vale. L'aspirat, et marquem vols! Màcinoids! Màcinoids! Màcinoids! Som un grup de gent que ens agrada el futbol i més completament. Sí, marquen gol! Messi noi! Messi noi! Messi noi! Ah! En una altra Messi noi, Messi noi, en una altra Messi noi and Escoltes, Titoieta Ràdio, estem al 107.7 de la FM i estem escoltant una banda, com vos dèiem, que se fa dir, se fa dir, els ells són Arrest, el uh, seu debut discogràfic, no és vera? Sí. Ei, hey, vosaltres, que ens contàveu que, bé, bueno, que sabem que heu tocat a, a molt de grups a Barcelona des de fa, se pot dir 20 anys ràpidament, no? Uh, com vos ha rebut l'escena puntcarra a la que vos moveu, no? Uh, I com vos ha rebut l'escena Oi a Barcelona? Estem intrigats. De pues veritat de l'escena Oi així més esquí, no tenim massa idea no, perquè no, no. no participem gaire d'això. No sé, potser algú l'inmolarà i tal, però no tenim massa referent i no, hem sentit se, res. Seguim res. movent el mateix circuit que ens hem mogut tots aquests anys. No. Seguim amb el mateix, dintre d'escena així més puncto i el self hardcore. Doncs la penya, doncs, suposo que al ser un estil més fresc i que no hi ha malta, moltes bandes que facin això doncs ho estan bé, la veritat, no, no ens podem queixar La penya pues, canta les cançons, fa els coretes, una mica de pogo i la penya, pues, bueno, les crítiques normalment han sigut bastant bones Sí, és un estil que, xerrant d'aquest subgènere dins del Pou no? aquesta aquest vessant, eh, que precisament al darrer temps pues, no és que estigui de moda, per dir-ho així, per no, entendre en molt no? no és el postpunc no, exactament, exactament. I què passaria si ara vos sentíssiu que comencen a pegar bandes i que vos... d'aquest pal Bollorot, que vos trobàveu allà enmig i dius, hòstia! Bueno, depèn de, sempre d'actitud, de no? Si és algo que és passajero de moda, pues seria una merda però en canvi si fos algo autèntic amb bona penya, pues de puta mare De totes maneres, nosaltres fem altres estils musicals també sí. fem hardcore i fem altra... trash metal, fem de tot vull dir... No. Sí, venim de bandes no sé molt dispars jo, per exemple, doncs, des de Divit des de bueno, Fuga Ideas i Horrors, Iberia no? després Peligro, que era una una mescla entre rock and roll i hardcore Pff, doncs, no sé, de cop i estem fent tocar tocant a molla, o també tinc una altra banda que és de death metal, trans metal, no té res a veure no? Ara us comptau la resta de bandes a les que participau no, no només direm les d'Imanol a més, les d'encortat ho les diré jo, perquè hi no xerra, no? no, sí. no. Els d'amordat, eh? els que tinguin millor memòria. No la fem parlar, que si no la lida. Ell té, té una normativa personal que en programes de ràdio no parla. Llavors, oh. avui no s'alvia trencar-lo. No, no, no serà avui, no passeu feina. A més, encortat el darrer temps també ha estat molt actiu amb altres bandes, com per exemple Total Ikerz, i... bueno, no m'ho sent, daigual, xerrant entre Sí, nostres. sí, no, a que sí. Tu, Xavi, que ets de Menorca, val la pena dir-ho, encara bueno. que fa molt de temps que estàs a Barcelona instal·lat. Sí, en realitat vaig néixer a Barcelona, vaig anar a Menorca i vas tornar. Ah, mira, ara ja s'ho no acabes més de tu. Sí. Tu també has tocat en moltes bandes, has vingut darrerament a... Amb... Sí, vaig donar un crem d'estado, aia i es cantant també. En Diego. I ah. també compartíeu eh, Antipasma, amb el teu-ho? Antipasma també, també. Van, tocar, van començar a tocar junts Antipasma i després vam, vam fer el sí. llibre d'estado i després aquí. Tots I... junts, tots. Pues doncs anem a una altra cançó d'aquest uh, segons set polgades, o és el primer? Qui era? Eh... Que, teniu dos singles al carrer, sí, sí. un que és compartit amb Disparo la banda de València, que també ha estat per aquí per aquesta casa de ràdio, i un altre tot sols amb una portada molt a lo Forrest no? Sí, sí és, és un homenatge, un, un sí, rip-off. Doncs sí. rip sí, sí. uh, pues anem a escoltar, quin va ser primer de Aquest, tots dos? La, el single de la poli va ser... Sí, va... és la mateixa sessió de gravació, però... Pues, Anem a escoltar precisament la polibastarda, Venga. que se pot llegir millor que el vostre nom de la banda i tot. <laughs> és 1984 uh, estem a Tito Eta Ràdio en una píldora especial avui és dia... quin dia és? avui uh, dia 12, 12 de setembre de l'any de l'armagedon i aquesta emissió, si no l'escoltes en directe l'estàs escoltant amb una radifusió uh, estem en Barrest, amb la banda convidada avui al concert que, que tenim previst al casal Pere Capellà, del Gaida ja se veu un bon vecindario Uh, i estirant actuant a les bandes Susura, Fracàs Absolut, Arrest i Quatermas. Uh, moltes gràcies per com haver compartit una estona amb nosaltres. Gràcies a tu. Gràcies a vosaltres. Esperam que hagueu convocat els xamans perquè no plogui, perquè això ja... <ríe> I rollito Bialca, no? Sí, <ríe> Rollito Bialca, sí, sí. Bueno, un saludo no encorta't. Ens veiem a, a baix a la barra. I, i a lo millor vos demanam que mos feis una cunya pel programa o per la ràdio. Ja ho veurem. Ah. Vale. Mos acomiadam amb una altra cançó d'aquest single. Sí, però abans, bueno, t -t també parlar no? que tenim dos, dos singles que ve a meitat, un amb Disparo i un, i un nosaltres sols a Poli Bastarda si voleu comprar, ens podeu escriure directament a la bandes el contacte està al arrest.bancam.com ja sortirà el correu electrònic i el nostre, Frank Escorta i que allà hi estan totes les gravacions, la maqueta que ja no està disponible i els singles i això ho podeu descarregar gratuïtament així que us convido que sentiu i descarregueu el nostre percal i abans d'acomiadar-nos, una darrera pregunta. que ¿Tenim Arrest per una estona? Sí, i tant. Sí, de sí. Cançons noves, volem fer cançons noves i fer escoles. Rea és un disc. Sí. Fem un LP, aviam què passa. Doncs pues esperem que la propera vegada que ens trobem sigui amb aquest LP sota el braç. Ens acomiadam a la cançó Pràctica amb Asfioses, una pràctica habitual aquí a Mallorca, per si no ho sabíeu, una cançó que apareix al disco dels 7 pulgades La polibastarda d'Arrest. Avui en directe al Gaida. Buen per cal. Buen, Buen per 1984. Escoltàvem l'entrevista que vam enregistrar el passat 12 de setembre la banda catalana Arrest eh, aquí al Gai, Gai de coincidint amb el seu concert. També comentar que també van tenir eh, en aquest setembre eh, una visita d'un il·lustre també. Efectivament. I va ser bastant mític. Sí, sí, ho pot contar. Ho pot uh, contar. Va ser el llotja d'on anava, sí. D'aquí està enxerrant. Està enxerrant d'en Jadol Piafra. Uh, en sòs estudiant Medicina de Guantànamo. De Guantànamo School of Medicine, el segon concert uh, d'aquesta formació a Mallorca. A Mallorca. Més punc, vaig trobar jo ja el que vaig veure que no el vaig poder veure sense. Més ràpid, en mm, CLP o escala més punc, més de Kennedy de l'Oderer, m'opareixia jo. Perquè el primer pic era més, més pesat, com el més metalera, una cosa així. També se va marcar un parell de temes de, de, de Kennedy. Se va tirar de l'escenari mitja delzena. De vegades Passo, mitis, mitis. I van compartir escenari Com en 10 cerebros I també van fer un gran, un gran concert pues Va ser un concert a l'aire lliure A, a Bonn, pues a la posició Un dels millors tajos que ha a la ciutat de Palma Ara mateix Per cert, ens centren un burofax D'un amic nostre Que és en Juan Carlos Riutor dels, dels Estudis Trastone Studios A Barcelona, estan que no paren Ja ho sabeu, sempre estan... Bueno, vamos, ens ha enviat una carretada de material com Cruel Harmony, un nou projecte amb el que va estar girant i ara estan, estan planejant també extorsió la seva banda, ja segur que van estar tocant el mes d'agost a, a Palma a un concert del sabotatge, juntament amb, amb altres grups com Rue de Zinc uh, i, i qui més? Uh, Herman van tocar... I van tocar Trau, també. Trau. Va ser un gran concert de Hardcore e Crust Green. Doncs pues ens comenten que extorsions se'n van de llira l'any que ve. Uh, arrancaran doncs pues, a la... Bueno, ja diuen que estiran tocant a tope i que ens en seguiran informant i ens adelanten que volen fer un set pulgades compartit amb una banda que se fan dir Cruel Face, que arriben des de Sa Paulo i que sonen tal com aquesta cançó, Confidència. I si per una cara escoltàvem una banda tal que així com Cruel Face des de São Paulo, Brasil, amb aquesta primera gravació que han feta, eh, per l'altra cara escoltàvem Extorsion. Després del seu LP Odio Eterno, eh, editat l'any passat, pues ara s'animen amb un split, un 7 pulgades compartit, a o Compadre, com diuen ells, una portada que correrà a càrrec de Rafa El Doc i escoltàvem Saqueos. Així sonaven. X-Torsion. x des de Barcelona, també una banda. Dues bandes de green, metal, hardcore, a Machete. I estan cercant selleis col·laboradors. Aleshores, si això t'interessa distribuir-ho al teu barri, al teu poble, i vols col·laborar, unes quantes còpies per adelantats, te recomanen que te dirillesquis amb un Burafax a, a l'adreça lapatadeldivit arroba hotmail punt com. Eh... Uh... Mencionàvem que la portada corria càrrec de Rafa, d indústries Doc, i avui mateix eh, s'aixecava enviant un burofaxi dient «Uno se levanta por la mañana y lo primero que hace es marcarse un insert, extorsión EP, estilo compadre», i envia una foto plena de sang. Aleshores, això és el que mos esperarà i d'aquí a poc enxerrarem. Tancam el cicle, ja ara que acabam i ja estem arribant a la recta final del programa, i, i en J mos, mos recomanarà dues seleccions més de Crust d'aquest bueno, darrers 20 crust, anys crust, mm, no ben bé el Manco és la primera uh, són el Born Detail si no veig malament del seu darrer LP de l'any 2003 uh, de Kennedy, aquesta LP el Manco és l'edició que tenc els no sé si meus està editat per Trujaka Fala un segell uh, que editava cassets principalment això sede pes ruins e sistema aqui entre a uh, national insecurity Bueno, uh, ara comentàvem uh, aquí que sonen bastant bastante Motorhead, sí, sí. i els altres dos LPs que tenen jo troc que també són som... un poc Motorhead. Sí, és una genial banda canadenca, també tenen un 10 polgades crec, alguns sí. singles. Sí, 10 polgades segur. Un trio de... Tenc, i tenen un era un trio. una època en què va sortir aquesta vessant del Crust and Roll, no? Mm -hmm. A final de 2000... Ui, dels 90, en concret aquesta LP que hem escoltat ara els es temes i els ruïns del 2003. Per cert, saps que en Pep Bonat el fotògraf que va venir aquí al programa del 1984, fa per encetar, crec que era dues temporades enrere, mm -hmm. eh va fer aquell llibre entorn a Motorhead, Motorhead de fotografies... Fa, fa més temps que està fet aquest llibre. Sí, sí. Pues eh, sembla que Motorhead vindrà a Mallorca... Sí, havia sentit cosa. Yeah. A, a enregistrar o cerc, volen fer un videoclip a Mallorca de Motorhead i cerquen extras. Això no, no és sé, broma. No, no, no és broma i també... Digue-li en, en Raúl. No, eh, Raúl, buscant a destra. Li has d'enviar un burofax a Pep Bonat, uh, el fotògraf? Lo que no és broma ten, per mi és que també... Uh, S'equip sense de 1984, ha tirat la sol·licitud per fer d're el videoclip de, de Motor Het.' si Mor en Ang La i Fe de Raúl i Bernat i en J dextra d'un de... grup rockro. Ei, mira, doncs pues va ser un temps perquè això era l'any 2002-2003 sí, claro. que a Canadà estaven amb aquest rollo del cruz tan rola a tope i hi havia bandes com bonde the Daikons, hi havia altres com Inepsi que començaven també l'any 2001 van estar tocant eh, fins l'any 2010 per lo menos eh, van treure 3 LPs i escoltarem el seu debut EP de l'any 2002 també eh, que se va titular See You In Hell a mi què te sembla? Aquest... Bon detall, Està ja. recomanant la seva discografia Rock'n'Roll Babylon City ja Weapons i no, no Speed Limit for Destruction ja I, Tenc entès que el 2010 van treure un altre single i després un, un compartit amb Tóxico Holocaust però no ho he vist mai uh, Temp per mi ja arriba de, sí. de partir Doncs pues poden partir um, amb una cançó The Neon Beach, un grup americà que temps per mi hi a penya de Drop Dead, una banda un po diferent de Drop Dead també bastant canyera. Uh, si no vaig malament de 2008, això el va treure Yellow Dog i podem escoltar este massiu Riding Hyde. I també men que la setmana que hi ve esperà, amb Bernat i Raül que siguin aquí naltros, i menys hi són tots. I alguna sorpresa més segurament perquè aquí tenim una muntanya de material que mos espera. I també dir que un larri... Ho fer molt bé, una vegada més. Hombre, mos deixes micròpig tant en quant, perquè si mos... mos senti. Quan toqui et trobem. És la ressaca del del dia anterior del dia de, de després Bueno, ens de... acomiadam a aquest humil fancine de Hardcore Punk aficionat uh, fins dissabte que ve on sirem aquí al 107.7 de l'FM a Titoeta Ràdio entre les 4 i les 6 de sora baixa en directe i salutacions especials també als oients de Ràdio 77 i Ràdio Bronca a Barcelona Neum bitches diuen Escolta 1984. A Titoyeta R 107.7 i a Ràdio Bronca 104.5. Ei! Ei!